Я піду спати плате, сказала Ула, підводячись із призьби. У нас таємниць від тебе нема, Уло, лагідно сказав Ран. Та ні, я справді хочу спати. На добраніч. Ула взяла колиску під пахву і пішла до хати. На добраніч, Уло. Ран і плат трохи помовчали помилувалися місячним світлом і дивовижними тінями від осик, а тоді, не змовляючись, глянули один на одного. У цій битві вирішиться все, Плате. Сили нерівні ране, народ Ларі сильніший. Я знаю, але що робити? Якщо ми з'їдемося з ним у відкритому степу, військо на військо, Ларі нас розіб'є. У нього більше людей, більше кінних, більше мідної зброї. Тому мусимо піти на воєнну хитрість і закликати на допомогу вищі сили. Наша найвища сила один є, блиснувачем Аран. Так ране. Терпляче пояснив Плат. Але нам треба принести йому на нашому вівтарі Таку жертву, Щоб він не міг не втрутитися в наші справи. Людська жертва, зітхнув Ран. Так, Плате. Ох, не люблю я цього. Людська жертва, Ране, підтвердив Плат але не вбивство живих людей, як у тих відсталих, що поклоняються великій матері-богині, а інше. Може, велика матір і любить смерть, а ось великий син, наш Бог один є, любить життя, його творіння, яке супроводжується любов'ю. Тому найкращою жертвою для молодого, сильного і життєдайного нашого Бога буде кров чотирьох цнотливиць на священних каменях нашого вівтаря. Тобто. Тобто ране треба взяти чотирьох незайманих дівчат і позбавити їх цноти на вівтарі, щоб кров стекла у жертовний вогонь. А хто це має зробити? Ти? Що ж? Ран трохи ніяково посміхнувся. Це не так важко. У нас у громаді багато дівчат, які тут є складно ще ране, жорстко перебив вождя Плат. Що? Ці незайманки мусять бути з народу ворога нашого Ларі, степових людей вепра. «А звідки ти все це знаєш?» розсердився Ран, якому ця обставина страшенно не сподобалася. «Знаєш що, Ране?» Плат образився. «Якщо ти мені не довіряєш, то чому запитуєш? Роби собі, як знаєш. Іди в степ, ставай добою» і ще до заходу сонця зустрінеш з усім своїм військом у терені мертвих. А потім туди прийдуть твої жінки, діти, всі люди яскравого сонця, а також я зі своєю родиною. Лише дух рангорода буде витати над степом і квилити сумно, нарікаючи на нерозумного вождя рани, який гаразд плате примирливо перебив його вождь. Я дурницю сказав, пробач. Я ране спілкувався з ним, теж примирливо повів плат. Я нюхаю грибний порошок, і один є допускає мене до себе. Як це грибний порошок? Улітку я збираю лише мені відомі гриби, висушую їх, розтираю і вдихаю носом уночі, коли повний місяць. Тоді я мандрую іншими дивовижними світами. Зустрічаю там різних людей, темних і світлих істот, чи не існуючих на землі тварин. Там різні небеса і світила, і багато такого, що я не можу пояснити словами. А ще... Я зустрічаюся з нашим Богом одним є. Нерідко ми розмовляємо з ним і про тебе, Ране. Під час останньої нашої зустрічі він і розповів мені, якої хотів би жертви. Але ж взяти дівчат у громади вепра ми зможемо лише тоді, коли розіб'ємо Ларі. А якщо ми розіб'ємо його... А відпаде необхідність у такій незвичній жертві? Одному, що є, міркував ран. Ні, Плат посуворішав. Жертву треба принести до битви. Але як? Поглянь сюди, ране, Плат узяв прутик і почав креслити на землі. Ось тут городище людей вепра. Тут наш рангород, а між ними – степ. Сюди висувається Ларі з усім військом і з таким розрахунком, щоб ми вийшли йому на зустріч і в чистому полі сталася битва. Водночас їхні городище залишилося майже беззахисним, бо крім нас їм у краї остерігатися нікого. Тож якщо піти вздовж цієї річки, можна – обійти військо Лері, напасти на їхнє городище і захопити потрібних нам чотирьох дівчат. Потім тією ж дорогою назад і ти проводиш обряд, а один є, виступає на нашому боці. Хоча це не гарантує нам перемоги, треба ще подумати, як обхитрувати степовиків, а щодо цього в мене є один задум, пов'язаний Ране з музикою. Але хто піде по дівчат, запитав Ран. Я, відповів Плат, взяв дудку і завів тієї ж ритмованої дивної мелодії. Лівою рукою він вибивав об призбу такт, а потім промовив. Здогадуєшся, Ране, в чому полягатиме наша воєнна хитрість? Ні, – чесно відповів Ран. Наше військо піде в бій під музику і удари бубнів. Бубнів? Але це для святкових танців у день літнього сонцестояння.